Just 2009 som initiativet togs till skrivandet av en bok som skulle dokumentera Sveriges väg från ett folkhem till ett så kallat mångkulturellt samhälle genom den i praktiken oreglerade invandringen av Och människor människa. från fjärran kulturer. Arbetsnamnet var först mångkulturellt facit, vitbok bok om ett lands förräderi. Senare reviderades detta till bara förräderi. Motiveringen till den delen av titeln... Gav sig förordet. Förräderi är ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet genom framförallt massinvandringen och det mångkulturella projektet? Under hela sin historia som nation har Sverige hållit sig med ett militärt försvar för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska stadskick och sina medborgares trygghet. Miljarder Och åter miljarder har genom åren satsats på detta Nu har gränserna öppnats för en storskadig invasion utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta Tvärtom landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer medverkar aktivt till det som sker Stig Wennerström föresakade Sverige stor skada genom sitt spioneri Stig Bärling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både och Berlings brott som bagatellartade. Initiativet till vidboksprojektet togs av Weineberg, Björn Hammarbeck, Jan Mild och Kenneth Sandberg. Weineberg förlorade vi tyvärr under hösten 2009 han hade cancer som inte kunde botas och gick bort alldeles för tidigt. Bitboksprojektet har dock fortsatt och kan ses som ett sätt att hedra Vejne. Det fortsatta skrivandet har i huvudsak gjorts av Jan Mild som kring sig haft en referensgrupp under hand har givit synpunkter på texterna. Under arbetets gång har texterna också gjorts tillgängliga på webben så att en var kunnat följa arbetet. Under våren öppnades en särskild domänadress för vitboksmaterialet, böv vitbok essä. Detta gav samtidigt bokens slutgiltiga titel, Vitbok-Essé, mångkulturellt fasit. Vitboken är nu i april 2010 färdig. Det blev 17 kapitel. Dessa har nu gjorts tillgängliga som både HTML-dokument och PDF-filer. Det visar sig då att hela vitboken, om den trycks i A4-format, skulle omfatta mer än 500 sidor. Det har vi inte ekonomiska förutsättningar att klara. En så tjock bok skulle kanske också bli svårt att få avsättning för, eftersom den måste bli ganska dyr. Vad som blir aktuellt är istället att trycka en sammanfattning av vitboken. Den som vill fördjupa sig kan ju med den tryckta sammanfattningen som utgångspunkt söka vidare på webbsidan där det fullständiga materialet finns. På webbsidan finns också möjligheter att kontinuerligt lägga in uppdateringar och fördjupningar. När kommer vitbokssammanfattningen att tryckas? I vilken upplaga kommer den att tryckas? Vad kommer den att kosta? Den saken avgörs av hur mycket stöd som ges från sympatisörer till vitboksprojektet. Ju mer pengar som flyttar in till vitboksfonden desto snarare kan en sammanfattning gå i tryck. Så här såg det ut i mitten av april 2010. Drygt 7000 kronor fanns då att disponera för en tryckning. Kan vi bara få in lika mycket till så ska en tryckning bli verklighet. Fram tills dess kommer filmer om vitboken att framställas. Förutom denna presentation ska komma en sammanfattning. Därefter en film utifrån varje kapitel. Förhoppningsvis kommer vi att kunna lägga ut en ny film varje vecka. Vill du medverka till att möjliggöra en tryckning av vitboken? Sätt i så fall in en summa på postgivå 80 73 30-6. Detta är del två av filmen om det sammandrag av vitboken som trycks upp 2010. Det talas om utanförskapsområden där det bor en hög andel invandrare, bidragsförsörjda och så vidare. Är inte detta utanförskap i de flesta fall självvalt, man vill behålla kontakter med sina landsmän och sitt hemland. Och man vill ha från Sverige det ekonomiska underhållet. Klyvningen av vårt samhälle genom det mångkulturella projektet blir dubbel. Dels får vi klyvningen i olika etniska grupper, dels får vi en politisk klyvning bland etniska svenskar, en klyvning som ofta skär tvärs igenom familjer. I städer som Malmö, Landskrona och Södertälje är andelen invandrare är hög, men än så länge är etniska svenskar i majoritet. När det gäller socialbidrag däremot går det mesta till invandrare ur sål. allra tydligast märks detta i Södertälje. Brottsligheten har flerdubblats sedan 1950-talet. Detta gäller inte minst våldsbrotten. Vissa invandrargrupper är där kraftigt överrepresenterade. Här finns ett mönster av svensk Offren är ofta svenskar, utvalda just därför att de är svenskar. Antalet anmälda misshandelsfall har ökat från drygt 7000 på 50-talet till drygt 80 000 år 2009. Den grövsta brottsligheten av de bäst organiserade brottslingarna med de tyngsta vapnen begås nästan helt av personer med utländsk bakgrund. Det är skillnad på invandrare och invandrare. Det är grupper som är särskilt brottsaktiva kommer från Mellanöstern och Afrika. Det finns centrala fakta som är tillgängliga, men som det politiskt korrekta väljer att inte låtsas om. Dit hör det faktum att etnicitet spelar roll för brottslighet, oavsett klass och social grupp. Nästan samtliga huvudmän som figurerat i media under det senaste decenniet har afrikanska rötter. Inte bara bär det på en livsfarlig smitta. Det uppträder dessutom hänsynslöst. När det gäller invandringskostnader är en infallsvinkel att försöka värdera detta i antal miljoner och miljarder kronor. Vitboken har valt en annan väg, nämligen att lista och specificera de olika typerna av kostnader. Listan blir då lång. Självförsörjningsgraden är lägre för invandrare än för svenskar Detta gäller i synnerhet det som invandrar från Afrika och Mellanöstern Kostnaderna går utöver det som är direkt arbetslösa Till det de som kostar måste räknas även yrken och titlar som inte skulle ha behövts invandringen för utan I stort sett varje jämförelse med våra nordiska grannländer utfaller numera till svensk nackdel Särskilt tydligt blir detta kanske beträffande värderånen, där Sverige och Finland utgör helt skilda världar. Antalet hemspråk i svenska skolor, nu omdöpt till modersmål, uppgår till cirka hundra. Störst är arabiska. Trafikolyckor är en annan kostnadspost svår att värdera i pengar, men många trafikoffer är i själva verket offer för mångkulturen. Bara beträffande sjukvården kan vi få fram en lång lista. Hur mycket mindre skulle inte sjukvården i Sverige ha kunnat kosta utan invandringen och hur mycket kortare skulle inte köerna i vården ha kunnat vara? Invandrat har även nya husdjur. Det har så att säga kommit på köpet. Redan 1968 förutsågs en omfattande invandring från avlägsna länder med andra kulturer. Statsminister Tage Lande gjorde dock ett uttalande 1965 som idag förmodligen skulle ha kunnat resultera i åtal. Inför EU-omröstningen i Sverige argumenterade Socialdemokraterna att Sverige skulle gå med för att påverka. Det har man också gjort. Sverige medverkade till att stoppa det brittiska förslaget om safe haven för assylantmottagning i EUs utkanter. Ända sedan slutet av 1970-talet har det funnits ett motstånd mot den förda invandringspolitiken. Ett motstånd som tagit sig uttryck i både partibildningar och opinionsbildning genom tidskrifter, böcker med mera. En milstolpe var folkomröstningen i Sjöbo kommun 1988. Medborgarna fick där en chans att uttala sin mening om, om kulturen. Beskedet blev entydigt. Två tredjedelar röstade nej. Ett särskilt omnämnande försenare var Bergqvist som år 1992 startade tidskriften Fri information om invandringen. Detsamma gäller Veineberg. Och hans blåg rakryggad Liksom Eva gick han bort alldeles för tidigt Hur har makthavarna bemött oppositionen? Det har skett efter i huvudsak tre linjer Medborgare förhindras att nå ut till andra medborgare Medborgare skräms till tystnad Genom hot eller bestraffningar Medborgare skandaliseras så att ingen lyssnar på dem. Slagsidan på de stora dagstidningarnas debattsidor har varit total. Den som fått den debatt under fyraårsperioden 1995-1998 fick in överlägset flest inlägg var kolombianen Juan Fonseca. Metoderna har innefattat grovt våld och i media vagitaliseras detta så att offren ska framställas som lika skyldiga som förövarna. Minst av allt har det varit fråga om att mäta med samma mått. Invandringskritikers möten har av polisledningar gång på gång tillåtit stränkas i ogjud medan dessa tysta plakatbärare från SD i Almedalen resolut fördes bort när statsministern och S-ledaren Göran Persson skulle tala. Här är något som bör så att säga räddas i eftervärlden. När Kuddebaks år 1999 manade till manifesterande mot nazistiskt våld Fick bara anhängare till det mångkulturella projektet deltaga. I själva verket var det därmed våldet mindre viktigt än det heliga projektet. Här får vi ta en paus igen. Det blir alltså även en del 3 i denna film om vitbokssammandraget. Här kommer del 3 av filmen om det tryckta sammandraget av vitboken. Kapitel 13 om förjugenheten skulle egentligen ha behövt ingå i sin helhet i den tryckta boken, men det som inte rymdes i sammandraget kan ju läsas på webben. Olof Palme talade 1975 om Gustav Husak och kommunismen tjeck-Slovakien som diktaturens kreatur. Ett motsvarande uttryck kan inte användas av den svenska journalistkåren, det vore kränkande mot landets kreatur. Ett sätt att ljuga med statistik är att göra propagandistiska gruppindelningar. Flyktingar står för en mindre del av socialbidragen, men ser man det hela gruppen utrikesfödda blir bilden en annan. De flesta på våra fängelser är svenska medborgare, ja visst, men det är också så att de flesta på våra fängelser har utländsk bakgrund. Denna person var efterlyst för våldsbrott. Vad tog Aftonbladet med i sin beskrivning av mannen? Klädsel, ja, men inte ansiktsfärg. Här fanns andra hänsyn än att få fast vederbörande hänsyn som var viktigare. Våra medier gör allt för att blanda bort korten. Man inte bara pixlar bilder på brottslingar, man kan även bitpixla om vederbörande har mörk hudfärg. Man kan förbränga rösten om personen har brytning. Och man kan tilldela honom svensk namn om hans namn är utländskt. Jämför här Aftonbladets beskrivning med verkligheten. Detta är den unga svenska som somalierna vi just såg nästan misshandlade till döds. Det är gånger en brottsling i svensk och blond kan det bli rena festen i media. Alla människors lika värde, nej glöm det. En bedragare som är SVT avbildades under teckningen till vänster- –såg i verkligheten ut, som på bilden till höger. Detta är det kanske tyngsta kapitlet i bitboken– –där tyvärr bara några smakprov fick plats i det tryckta sammandraget. I jämförelse med andra västländer Sverige är Sverige unikt på två sätt– Dels har vi mindre anledning än andra att bedriva denna invandrings- och flyktingpolitik. Dels är den svenska politiken mer extrem än den i något annat land. Invandringen till Danmark är större än den till Sverige per capita. Dock är sammansättningen av invandringen helt annorlunda. Danmark har liten asyl- och anhöriginvandring. Sverige har per capita tagit emot fler asylsökande än något annat västland. Sverige är också unikt genom den de låga kraven på både putt, medborgarskap och anhöriginvandring. Varför bedrivs denna vanvettiga politik? Vem kan ha något att vinna på den? Har det varit frågan om en medveten en långsiktig plan, eller har det mer handlat om tillfälligheter när det ena givit det andra? I det senare fallet borde man åtminstone kunna ta intryck när man har facit i handen. Och det visat sig att kartan på intet sätt stämmer med verkligheten. För folk i allmänhet pågår en stegvis tillvändning, där det extrema och absurda blivit så vanligt att det börjat betraktas som normalt. Men för den som har personlig integritet och mått av civilkurage måste det nu vara möjligt att se det uppenbara. Den politiskt korrekta retoriken är fördjugen och tom. Kejsaren är naken. Kan man säga att makthavarna nu säljer ut Sverige? Nej, snarare handlar det om att man skänker bort vårt land. Vi kan också tala om en kolonisering. Fjärrinvandringen har medfört inte bara en omfattande vandalisering. Resultatet har också blivit ett stort antal offer för våldsbrottslighet varje år. Det blir här frågan två moment. 1. Nedmontering av välfärden. Tryggheten och demokratin 2. Utbytet av det svenska folket Så här såg det ut vid första majdemonstrationen demonstrationen i Borlänge år 2010. Enstaka exemplar av vitbokens tryckta sammandrag kostar alltså 60 kronor. Med porto på 33 kronor blir detta 93 kronor. Beställningar kan ske genom att sätta in denna summa på postgiro 8073 30-6. Vid beställning av flera exemplar kan priset bli lägre, likaså porträtt per bok. Se vidare webbsidan. Sverige idag är, jag har döda av levande svenska gjort det till och ingen annan. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. Det levande svenskarnas uppgift är att bevara det och förkåra det genom att fortsätta denna strävan på frihetens grund. Så sa Willem Oberg i sin bok Svensk strävan från 1941. En annan utgångspunkt är vad Per Albin Hansson mera statsminister sa i sitt folkhemstal 1928. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbaka satta, inga källgrisar och inga styrbarn. Där ser inte den ena ner på den andra, där försöker, försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starka trycker inte ner och plundrar den I det goda hemmet håller likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Denna film handlar om boken bitbok.se, mångkulturellt facit. En dokumentation kring Sveriges väg från ett folkhem, en demokrati och ett välfärd med trygghet för alla till ett så kallat mångkulturellt samhälle. Boken består av 17 kapitel. Bitboken kan ses som en hyllning till Sven-Ole Olsson och andra som tidigt försökte säga ifrån om massinvandringen. 1988 fick medborgarna i Sjöbo kommun i Skåne folkomrösta om flyktingmottagning, som det hette. Resultatet blev en förkrossande seger för nej-sidan, trots att ja-sidan hade hela massmedia på sin sida. Antag att en motsvarande folkomröstning hade hållits i Sverige som helhet. Antag att svenska folket skulle ha tillfrågats om flyktingpolitiken och invandringen. Skulle resultatet då ha blivit annorlunda än i Sjöbo? Det är ganska troligt att en majoritet av svenskarna skulle ha uttalat sig för en restriktiv linje- i varje fall om de först hade fått ta ha del av faktaargument från båda sidor. Faktum är ju att det pågår en form av permanent folkomröstning om den före invandringspolitiken. Den sker genom att svenskar flyttar bort från invandrartheta områden. Därmed ger det uttryck för sin åsikt om det mångkulturella projektet. Säkert är att om invandringen till Sverige hade stryts från år 1988 och framåt, då skulle vi idag ha ett helt annat land än vad som nu är fallet. Till en del handlar det om pengar, och inte så lite pengar. Det rör sig om 100, 200 eller 300 miljarder kronor per år, beroende på hur man räknar. Vad kostar bara ett så kallat ensamkommande, så kallat flyktingbarn? Tror det eller ej, men det handlar om kanske mer än en miljon kronor per år. Sedan år 1980 har mer än 1,2 miljoner permanenta uppehållstillstånd beviljats. Dessa utlänningar har i allt för liten utsträckning blivit självförsörjande- Genom eget förvärvsarbete i Sverige. Kostnaderna inom olika former av bidrag har därför blivit höga. Vad innebär det? Jo, det innebär att andra samhällssektorer påverkas. Någonstans ifrån måste ju dessa pengar tas. I ena änden påverkar det skattenivån. Det kan betyda att skatter höjs eller att skattesänkningar som i annat fall hade kunnat ske uteblir. Sverige har nu världens kanske högsta skattetryck. I andra änden betyder att skattemedel inte räcker till för att finansiera olika verksamheter och följden blir nedskärningar. Det kan gälla vård, skola och omsorg, men också rättssamhället, polis, domstolar och fängelser. Så långt har det gått att vissa äldreboenden inte har råd att ge det gamla dägg ut i eller ett helt ägg till frukost. Det handlar också om att invandringen genererar aktiviteter som ställer större anspråk på rättsväsendet. Utan invandringen skulle vi inte ha så många brott. Detta rummer naturligtvis mer än en kostnadsaspekt i kronor. Det betyder framförallt en fysisk otrygghet och mindre frihet att kunna röra sig i offentliga miljöer. En annan konsekvens av invandringen har blivit sämre resultat i skolan- Föga överraskande, då många elever kan dålig svenska och saknar stöd hemifrån. En annan kostnad för invandringen som kan vara svår att mäta i pengar är alla problem kring integrationen som sker tid i massmedia från andra samhällsfrågor och därigenom inte blir uppmärksammade och diskuterade tillräckligt. Resten av denna film återger slutordet i vitbok Massinvandringen och det månkulturella projektet ingår i ett sammanhang Dels kan konstateras att en motsvarande utveckling sker samtidigt i de flesta västländer Dels kan konstateras att den går hand i hand med en rad andra åtgärder för att nedmontera vårt välfärdssamhälle Kan då sägas att man säljer ut Sverige? Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige eller rent av Man ger betalt åt utlänningar för att det ska ta vårt land ifrån oss Vi får finansiera vår egen kolonisering För det är vad som pågår En kolonisering och en ockupation av vårt land Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en omfattning som aldrig tidigare Och de kommer inte för att anpassa sig efter svenska förhållanden det kommer med anspråk på att få omforma Sverige. Det är vi svenskar som ska anpassa oss. Sverige har aldrig haft kolonier i den omfattning. Men de europeiska länder som hade kolonier byggde där upp infrastrukturer och skapade ett välstånd genom sina insatser. De utlänningar som nu kommer till Sverige gör det i stor utsträckning för att bli försörjda och många av dem, eller deras barn eller barnbarn, Ägnar sig bokstavligen åt att rasera vårt land Skolbränderna har kostat hundratals miljoner kronor År 2009 handlar det om så mycket som en miljard Antalet uppgöldade bilar blir också allt fler Skadegörelse och vandalism ökar i omfattning Det stannar inte vid materiell förstörelse Antalet offer för misshandel och våldtäkter har ökat varje år Och nått nivåer som hör krigstider till Det blir tyvärr ingen överdrift att säga Att det nu pågår Ett lågintensivt krig i Sverige, riktat mot vårt samhälle och vårt folk. Om detta mörkar svenska massmedia. Precis som de politiska makthavarna inbjuder dessa utlänningar och förtrycker opposition, spelar massmedia en viktig roll för att möjliggöra den destruktiva politiken. Centralt i propagandan är förnekandet av det svenska. Vi svenskar tillhör känns ingen kultur eller identitet att vara stolt över. Vi ska skämmas över vår historia. Vi ska helst förneka att vi överhuvudtaget existerar som folk. Länge har det politiskt korrekt att ha i parti för brottslingar mot brottsoffer. På motsvarande sätt skuldbeläggs vi svenskar för att integrationen av utlänningar har misslyckats. På så vis slipper man att dra de egentligen självklara slutsatserna utifrån hittillsvarande erfarenheter- av massinvandringen nämligen att fortsatt inflöde måste stoppas felet ligger hos oss svenskar som inte är tillräckligt öppna, varma och välkomnande vi håller inte måttet om DDR-diktaturen i det forna Östtyskland raljerades att ledarna måste välja sig ett nytt folk i dagens Sverige stannar det inte vid ord och tankar för just detta är vad som pågår i svenskar håller verkligen på att bytas ut genom det enorma inflödet och genom den höga nativiteten bland muslimer. Det rör sig alltså om två parallellt pågående processer. 1. Nedmonteringen av välfärdssamhället med dess demokrati, fysiska trygghet och ekonomiska standard. 2. Utbytet av det svenska folket. Bevara Sverige svenskt. Så löd en parol som restes av tidiga invandringskritiker på 1980-talet. Vad var egentligen så fel med den? Nästa vitboksfilm ska utgå från kapitel 1. som massinvandringen till Sverige Låt oss börja med ett citat från Christer Hallerby, statssekreterare till invandringsminister Friggebo Vi svenskar kan inte hävda en exklusiv rätt till ett så relativt glesbefolkat land Jämför detta med ett uttalande av Adolf Hitler Det är i det tyska folk en avgång på egen på egen Know, know, Jordens befolkning ökade från en miljard år 1900 till nära 7 miljarder hundra år senare. Befolkningsökningen ligger på nära hundra miljoner människor varje år. Kan det klaras genom migration till Europa? Syftet med denna film är att... ...redovisa omfattningen och karaktären på den aktuella invandringen till vårt land... Jämföra invandringen till Sverige över tid Jämföra invandringen till Sverige med den två nordiska grannländer Sverige har alltid haft invandring, sägs det Det är både sant och osant Det förekom under tidigare sekler en invandring av till exempel balloner och tyskar Men det var få till antalet och det assimilerades Deras barn och barnbarn blev svenskar Invandringen har varit så omfattande att det har fått påtagliga demografiska effekter. År 1900 uppgick andelen utrikesfödda i Sverige till 0,7 procent av befolkningen. Drygt ett sekel senare var den 20 gånger så hög. År 2009 var andelen utrikesfödda 14 procent. När, hur och varifrån invandrade alla dessa utlänningar till Sverige- Låt oss först konstatera att Sverige ända fram till början av 1930-talet hade mer utvandring än invandring. Under perioden 1860-1930 utvandrade mer än en miljon svenskar till andra länder, främst USA. Detta diagram visar hela perioden 1850 fram till idag. Den blå kurvan visar utvandring, den röda visar invandring. Brytpunkten är alltså år 1932 den invandring som förekom på 30-talet utgjordes främst av återvandrade svenska amerikaner. I slutet av andra världskriget kom flyktingskalor till Sverige, från Norge och Finland, Baltikum och Tyskland, men det var inga stora antal. Av detta diagram framgår några invandringstoppar under det senaste halvseklet. En topp inträffade kring 1970. Det rörde sig då om arbetskraftsinvandring, främst från Finland och Jugoslavien. Många finländare skulle senare återvandra. Efter 1970 minskade invandringen till följd av riksdagsbeslut om reglerad invandring När invandringen på 1980-talet åter började öka var det fråga om en invandring genom asylinstitutionen Det som kom upp av sig vara förföljda och åberopade FNs flyktingkonvention År 1989 blev krisartat genom den kraftiga ökningen av antalet asylsökande Sverige hade då en socialdemokratisk regering, Mingvar Karlsson som statsminister och Majdi Slöv som invandringsminister S-regeringen vitog faktiskt åtgärder genom det så kallade Lucia-beslutet. Det kallades så eftersom det fattades den 13 december 1989. Innebörden var en insnävning av asylbeviljande som de facto flykting, vilket blev en signal som fick effekt. Antalet asylsökande minskade. Valet 1991 blev en borgerlig valseger och en regering med Carl Bildt som statsminister och folkpartister i regeringen. Bengt Westerberg och Birgit Friggebo såg genast till att uppheva Lucia beslutet Framförallt avstod man från att införa visumtvång för personer från Jugoslavien. Resultatet blev en rekordinvandring med en topp på nära 80 000 år 1994. År 2006 blev det åter en borgerlig valseger och regeringen Reinfeldt tillträdde. Fyra år i följd, 2006, 2007, 2008 och 2009 har vi haft en ny Rekordinvandring med nära 80 000 Permanenta uppehållstillstånd varje år Innan vi går vidare Låt oss dröja över begreppen Flykting och migrant En flykting flyr under förföljelse För att rädda sitt liv Han hon kanske inte kan påverka tidpunkten för sin avresa Inte heller fritt välja destination Tanken är att få en tillfällig fristad För att återvända hem när detta blir möjligt En migrant Kan planlägga sin resa Välja tidpunkt och destinationsland Han och hon För att bo permanent i det nya landet. Det handlar om att söka sig ett bättre liv. De flesta som sökt asyl i Sverige har i slutändan fått putt permanent uppehållstillstånd. Det har rört sig om cirka 60 procent under den senaste 20-årsperioden. En sak bör dock observeras. Den som har fått putt i Sverige efter att ha sökt asyl har inte nödvändigtvis fått stanna på grund av skyddsbehov. De flesta har fått stanna på humanitära grunder, skäl som uppstått efter ankomsten till Sverige. Det går till så att man genom en lång vistelse tid i Sverige rotat sig eller börjat må dåligt. Utöver de som själva reste till Sverige och sökt asyl har Sverige varje år tagit emot ett antal så kallade kvotflyktingar. Dessa tas ut av svenska myndigheter från flyktingläger på olika håll i världen. Erfarenheten har visat att kvotutagna kan generera en omfattande följdinvandring av anhöriga och sedan anhöriga till dessa anhöriga som i en kedja. Så det Södertälje domineras idag av Syrier och syrianer. Detta började 1967 som en kvotöverföring på cirka 200 personer från Libanon. En allt större andel av den totala invandringen till Sverige utgörs av anhöriginvandring. Antalet anhöriginvandrade var år 2009 uppe i 34 000. Nu utgör det anhöriginvandrade fler än det asylinvandrade. En annan stor grupp är gäststuderande. Denna kategori har ökat mycket snabbt. År 1990 var antalet 1100, 20 år senare hade antalet ökat till 13 13500. Av det studerande kom förra året nära tre fjärdedelar från Asien. Av det anhöriginvandrade kom också de flesta från Asien. Till kategorin flyktinginvandrade räknade dels de som sökt asyl och sedan fått putt, dels de gotuttagna. Här kom de flesta från Afrika. En allt större andel av invandringen har alltså varit utom-europeisk. Under år 2009 beviljades mindre än 8 8000 personer från övriga Europa putt, antingen som asylinvandrade, anhöriga eller gäststuderande. Motsvarande siffror för personer från andra världsdelar var cirka 46000, det vill säga nära sex gånger så många. Under de senaste åren är det Irak och Somalia som har legat i topp. Förra året uppgick invandringen från Irak till cirka 10 000. Sverige har tagit emot väsentligt fler asylsökande och beviljat väsentligt fler uppehållstillstånd än något av våra grannländer. Detta diagram visar utvecklingen fram till år 2003, men Sverige intar en obestridd första plats även år 2009, även räknat per invånare. Det gäller samma sak för anhöriginvandringen som för asylinvandringen. Under de senaste fem åren har invandringen till Danmark minskat. Och det är nu bara Norge som kommer i närheten av den svenska massinvandringen. Detta diagram från Migrationsverket visar antalet asylsökande till västeuropeiska länder under de senaste fyra åren. Bara Frankrike och Storbritannien överträffar Sverige, men per capita kan det inte jämföra sig med Sverige. Vad denna film vill få sagt är att hur man än jämför blir det fråga om just massinvandring. Det är en fråga om en större invandring till Sverige än vad som någonsin förekommit tidigare i historien. År 1994 var siffran visserligen lika hög, men nu har vi haft fyra år i rad med en sådan rekordinvandring. Sverige har hela tiden haft och har alltjämt en större invandring än något av våra nordiska grannländer. Även jämfört med andra västeuropeiska länder hamnar Sverige i topp. Detta diagram visar den senaste fyraårsperioden. Dessutom handlar det i allt högre grad om en fjärrinvandring från inte bara geografiskt avlägsna länder men framförallt från främmande kulturer med andra värderingar. De flesta som nu kommer är muslimer från Afrika och Asien och det rör sig inte om någon arbetskraftsinvandring. Ett mått på om invandringen är allt framfattande blir om integrationen har lyckats eller inte. Till och med Mona har erkänt att integrationen av invandrare i Sverige har misslyckats. Nästa vitboksfilm ska ta upp graden av måluppfyllelse för den svenska flyktingpolitiken. Hur har asylinstitutionen lyckats? för att asyl var också att man så att säga slängde in handduken beträffande politik som flykting skulle man i det land som givit skydd inte ägna sig åt kontroversiella verksamheter Viktigt är naturligtvis att det finns en träffsäkerhet i systemet så att myndigheterna kommer fram till rätt beslut på asylansökningar det vill säga att vi vill asyl åt de som är förföljda och avslår ansökan från de som inte är förföljda Helst ska dessa beslut ta snabbt utan orimliga väntetider Innan vi går vidare, låt oss göra två allmänna konstateranden. Det första är att standardskillnaderna mellan ett land som Somalia och Sverige är enorma. Det andra är att människor vill om möjligt få det materiellt bättre. När kunskapen om situationen i Sverige sprider sig till människor i fatta länder, när möjligheter öppnas att ta sig till Sverige och när man är för att en begäran av asyl kan öppna tillträde till svensk välfärd, då blir naturligtvis så stor att utnyttja den möjligheten. Introduktionsersättningen för en asylsökande är hög– –även om man jämför med belopp till svenska pensionärer. Det kan handla om nära 9 000 kronor skattefritt. Från Migrationsverkets webbsida. Asylsökande har rätt till akut sjuk- och tandvård. Asylsökandes barn har samma rätt till kostnadsfri sjuk- och tandvård– –som de barn som är bosatta i Sverige. Ur boken I Sveriges väntrum. Sverige har vid en europeisk jämförelse– –ett bra system för mottagande av asylsökande– Fri rättshjälp, garanterat hanterat husrum, kläder mat, sysselsättning, akut sjukvård, rådgivning och skolgång för barnen. Inser man inte detta att utlänningar kan ha andra drivkrafter än skyddsbehov för att få putt i Sverige, då är man mer än lågligt naiv. Så här såg kurvan av asylsökande ut från Chile på 1980-talet. Efter militärkuppen 1973 kom först våg av politiska flyktingar som verkligen flydde på sina liv. Sedan, 15 år senare, kom en ny våg av asylsökande från Chile men dessa chilenare sökte bara ett bättre liv undan fattigdom. Redan här anlitades människosmugglare ett slags resebyråer i Valparaiso som försåg asylanterna med inte bara biljetter utan också falska intyg om förföljelse och påhittade historier att presentera för svenska myndigheter. Möjligheten att vissbruka av asylinstitutionen har ökat genom svenska massmedias agerande. Ordet flykting har konsekvent använts för att beteckna utlänningar som kommer till Sverige och vill stanna. Redan innan deras asylansökan har behandlats, och även efter att de har fått avslag, betecknas det i media som flyktingar, rutinmässigt. Media har också bedrivit återkommande kampanjer för att framtvinga beslut om putt enskilda ärenden utan att det har funnits några skyddsbehov. Till sitt förfogande har asylsökande även haft särskilda advokater avlönade av svenska skattebetalare Med hjälp av dessa har avslagsbeslut kunnat överklagas i all genom nya ansökningar De många överklagandena ledde till att systemet överbelastades köerna växte och väntetiderna blev längre Regeringen har då beslutat om så kallade amnestier det vill säga alla utlänningar som funnits i Sverige tillräckligt länge har fått putt Det kallades för engångsbeslut men vid åtminstone åtta olika tillfällen har sådana beslut tagits av olika regeringar. Resultat av de asylsökande som i slutändan har fått putt är det bara minoritet som har fått det på grund av skyddsbehov. År 2006 infördes ett nytt system för asylhantering med migrationsdomstolar. Möjligheten att lämna in ständigt nya ansökningar försvann därmed. Erfarenheten visar nu vad som istället inträffar när asylsökande får nej på sin begäran. Det visar sig att många bara stannar kvar. Gömmer sig, som det heter, i väntan på att svenska myndigheter ska ändra sina beslut. Hur reagerar svenska politiker på det? Jo, det talar om papperslösa. Precis som redaktörer och journalister kallar företrädarna för de sju dessa illegala invandrare för papperslösa. Därmed blir det ju bara konsekvent att även sådana utlänningar som vistas illegalt i Sverige får ekonomiska bidrag. Allt färre av de asylsökarna visar upp pass eller andra identitetshandlingar. Nu är det bara cirka 5% som visar upp ID-handlingar. För svenska myndigheter blir det då svårt att få fram vem personen är eller ens från vilket land han eller hon kommer. Ändå slutar det ofta med att vedvarande får putt i Sverige. Lika lite som man visar upp ID-handlingar visar man upp resedokument. I många fall har man kanske passerat andra konventionsländer men när detta inte är möjligt att bevisa kan första asylhandsprincipen inte tillämpas. I andra fall har man kommit med flyg direkt till Sverige från fjärran land, men väntat några dagar med att lämna in sin ansökan. Då kan svenska myndigheter lättare det bakom ljuset. Påfallande ofta har det visat sig att asylanten tar en flyg hem igen, ganska snart efter att han fått sitt svenska putt och därmed en navelsträng av bidragsförsörjning upprättad. Det går nu ett antal reguljära flyglinjer från Sverige till Turkiet, Irak och Iran, vilket betyder att det finns ett passagerarunderlag. Vi nämnde förut att svenska medier klassar utlänningar som flyktingar så fort de satt sin fot på svensk mark. Journalister har till och med använt begreppet nya svenskar om människor som inte ens har uppehållstillstånd i Sverige än mindre är svenska medborgare eller kan svenska. Jo, många nya svenskar har det blivit av olika slag. I början av 90-talet förlades asylanter i Koppons herrgård i Värmland. De var missnöjda med förläggningen ur Aftonbladet 1992 Två ett tre rad har några av de asylsökande gått bärsäka gång på flyktingförläggningen i Koppom och förstört världen för hundratusentals kronor Detta är ju knappast ett agerande man förväntar sig från människor som vi just har räddat livet på Det kan handla om krigsförbrytare som till exempel hantlangare till Sala Musain Det kanske riskerar förföljelse idag men det har själva gjort sig skyldiga till förföljelse. En annan variant är personer som är regimtrogna, som stöder den förtryckade som härskar i hemlandet. Vad har de då i Sverige att göra? En fjärde variant är att man faktiskt varit förföljd, men efter att ha fått sitt putt i Sverige och medborgarskap här väljer att återvända till sitt hemland för att där agera, i egenskap av svensk. Åskilliga gånger figurerar nu svenskar i nyhetsförmedlingen, Svenskar som gjort sig skyldiga till grova brott eller misstänks för terrorism Därmed är det inte sagt att dessa nödvändigtvis är uttryckets födda Det kan vara barn till som födda Som kubasvenskan Det finns också svenskar som deltar i krig i det land där de har sina rötter Eller rent av leder i grillaverksamhet där Det har hjälpt både på Sumatra Det har gällt thailändska separatister Och det har gällt inbördeskrig i irakiska Kurdistan en hel del svensk har rest Somalia för att där deltaga i kriget asylinvandringen kan alltså i förlängningen generera nytt våld eller bidra till förföljelse i andra länder och det stannar inte där det kan till och med bidra till att yttrandefriheten och demokratiska friheter inskränks i Sverige för svenskar det saknas inte exempel på att så kallade flyktingar agerat aktivt för att tysta kritik mot invandringen. Sammanfattningsvis kan konstateras att måluppfyllelsen är låg i den svenska asylprocessen Av det som får stanna är bara en liten andel verkligt skyddsbehövande Det förekommer ett utbrett missbruk av asylinstitutionen Det vill säga måluppfyllelsen blir låg om målet för verksamheten är det som officiellt har uppgivits. Är målet istället ett annat till exempel att verka för en upplösning av det svenska samhället, då blir måluppfyllelsen i själva verket hög. Det ankarbarn, det som nu har döts om till ensamkommande flyktingbarn. Detta är ju en propagandistisk term som vi i denna film ska undvika. Vi använder istället termen ankare. Syftet med denna film är att fokusera på tre moment. Är det fråga om. Vi ska också uppehållas vid tre andra aspekter. Tidigare kallades det alltså ankarbarn. Vuxna utnyttjade dessa barn för att utverka putt, permanent uppehållstillstånd. Först skickades barnet iväg och när barnet fått sitt putt anmälde sig de vuxna med krav på att också ha putt. Som anhöriga Släktskapet kunde vara verkligt Eller falskt Det fungerade ändå Eftersom inga kontroller gjordes Nu som tidigare Skickas ankare i väg till Sverige Från fattiga länder i tredje världen Naturligtvis är det hela Organiserat av människosmugglare Hur skulle annars dessa unga Kunna mobilisera de ekonomiska resurserna Som krävs för en lång, lång resa Enligt beräkningen från rikskriminalen finns en organiserad smuggling bakom 90-95% av alla som anländer till Sverige, från framförallt Irak, Afghanistan och Somalia. Skillnaden förutom namnbytet är främst att det nu kommer så många fler. År 2004 var antalet ankare mindre än 400, år 2008 hade det ökat till 1500 och år 2009 till mer än 2200 vilket under år 2010 förväntas bli 3300, nästan en tiodubbling på sju år. Nästan samtliga ankare kommer från två länder, Somalia och Afghanistan, och nästan samtliga är pojkar. Till bilden hör att antalet ankare som kommer till Sverige varit väsentligt högre än till våra grannländer. Här framgår jämförelsen Danmark, Norge och Finland. Sverige är i en klass för sig. Dessa diagram går fram till år 2007, sedan dess har alltså inflödet fördubblats. Syftet är, nu som tidigare, att barnen ska kunna skapa en förankring så att släktingar, eller bara påstådda släktingar, sedan ska kunna komma efter för att återförenas. Det är också vad som ofta sker inom ganska kort tid efter att ankaret har fått sitt putt. Svenska myndigheter har direktiv om att återförenande i första hand ska ske i hemlandet, men det följs inte i praktiken. Det blir alltså missvisande att här tala om ensamkommande. Är det då fråga om flyktingar? Nej, bara en minoritet av de som förstannar får göra det på grund av asylskäl. Är det fråga om barn? Begreppet ensamkommande flyktingbarn kan ge associationer till tiden för andra världskriget när finska krigsbarn kom till Sverige med en namnlapp runt halsen Små barn som hade svårt att klara sig på egen hand 60 år senare är det fortfarande fråga om mycket små barn Om man får tro vissa kommuners framställning på sina webbsidor I själva verket är det fråga om betydligt äldre barn För att inte att säga vuxna I många fall kunde det vara gamla och maskulina nog i sitt utseende För att kunna ersätta Marlboro Man i cigarettreklamen Hur gamla är dessa personer? Snarare 20-åringar än 10-åringar eller 5-åringar får man väl säga. Påfallande många av de unga männen har skäggväxt. Det har också förekommit att det är tafsat på kvinnlig personal. Det finns statistik på hur gamla de är, eller säger sig vara. Mer än hälften är 16 år eller äldre. Eftersom inga ålderstester görs kan den verkliga åldern i många fall vara betydligt högre. Det har framkommit fall där ankaret varit gifta och egna barn. I Norge gjorde man vid ett tillfälle åldersbestämningar genom tandkontroller. Det visade sig då att de flesta var äldre än vad det hade uppgivit. Från politisk korrekt håll hävdas dock att ålderskontroller kan vara integritetskränkande och i strid med FN-direktiv. Från Migrationsverkets webbsida. Kommunen får ersättning per överenskommen plats och det handlar om 1900 kronor per barn och dygn. Totalt kan det bli cirka en miljon kronor per ankare och år. Ekonomiskt får det stor betydelse om ankaret klassas som barn eller vuxen. Personaltättheten är hög på det hem som ska ta emot ankarna. I kommun efter kommun visar det sig bli ungefär lika många anställda som ankare. Ur VLT i april 2010, 15 nya ensamkommande flyktingbarn ska placeras i Västerås. Vi ska bo i Ig-bevillan och i lägenheter som kommunen köper in. 15 nya tjänster är utlysta för dygnet runt verksamheten. En kock ska anställas som också ska lära de unga laga mat. En fastighetsskötare på Ig-bevillan ska lära dem sköta en lägenhet, städa, byta lampor med mera. Fritidspedagog, integrationssekreterare. Föreståndare ska anställas samt språkresurser i somadiska arabiska och dari en dialekt som talas i Afghanistan både för de unga i villan och i lägenheterna ska det finnas vaken nattpersonal Jämför detta med situationen för de många hemlösa i Sverige Det finns mer än 17 000 hemlösa svenskar I 86% av Sveriges kommuner Finns det hemlösa? Till detta kommer att kostnaderna för dessa ankare bli högre än vad det skulle behöva bli beroende på deras vanor Thoralf Alfson i Kalmar har grevt kring deras telefonerande Det visade sig att räkningarna för utlandssamtal uppgick till mer än 200 000 kronor för 25 ankare under två års tid Ett ringande som samtidigt indikerar att de inte var känsliga i världen. Renlighet verkar också vara en dygd bland de unga männen. På ett boendel in blev duschandet och slösandet med varmvatten så intensivt att bergvärmepumpen gick sönder. Standard och bekvämlighet är inga ovidkommande moment. I Övertornio gick man i hungerstrejk i januari 2010 som protest mot att man skulle behöva självhandla, laga mat och diska. Vällinge kommun påtvingade sin grupp så kallade ensamkommande flyktingbarn genom en manöver från Socialdemokraterna i Malmö följt av påtryckningar från den moderata partiledningen i Stockholm. De sju riksdagspartierna verkar överens om att lagstifta för att kunna tvinga kommuner att fortsättningsvis ta emot fler så kallade ensamkommande flyktingbarn. Denna film utgår från kapitel 2 i vitboken om svenskar och svenskhet. Utan överdrift kan sägas att Sverige, svenskarna och svenskheten nu är ifrågasatt på mer än ett sätt. Det är fel med gruppsärskiljande, säger man från politiskt korrekt håll. Det finns inte vi och dem. Och vad möter den som ändå insisterar på att vi svenskar existerar som ett folk? En variant är förlöjligandet av det svenska, som är här i pedagogiska magasinet. Mona Salin har som bekant stämt in i den kören med sitt uttalande om hur töntig svensk midsommar är. En annan variant är att framställa det som farligt om vi svenskar tror att vi finns- i värsta fall leder detta raka spåret till etnisk rensning och en ny förintelse. Det märkliga är ju, som Mona Sahin var inne på, att det innebär inget problem att erkänna andra folks existens och att det har sina kulturer. Sedan riksdagsbeslutet om mångkultur 1975 har det satsats miljoner och åter miljoner just på att invandrare ska kunna bevara och odla sina kulturer i Sverige. Men just den svenska kulturen är ifrågasatt, som Herman Linkvist uttryckt saken. I Sverige flodas en unik svensk variant av nationalism, den omvända nationalismen. Denna form av nationalism, det totala avståndstagandet, är så typiskt för Sverige att den kan kallas ett nationaldrag, unikt för Sverige. I sin arrogans ställer sig de svenska självförnekarna i en alldeles egen nisch. Pekande finger åt den överväldigande majoriteten av svenska folket Som är född och uppväxt i Sverige Som har svenska som modersmål Som har en hemkommun i ett landskap Där det hör hemma Sverige har alltid haft invandring Försäkrar det politiskt korrekta Men det är verkligen inte hela sanningen Demografin talar nu sitt tydliga språk Det svenska folket håller på att bytas ut År 1900 var andelen uttryckesfödda i Sverige 0,7 procent av befolkningen. År 2010 handlar det om en 20 gånger så hög andel, 14 procent. Till detta kommer den högre nativiteten bland fjärrinvandrade. Inom en generation kan vi svenskar vara en minoritet bland andra i Sverige. I vissa sammanhang använder media dock gärna begreppet svensk. Vem har inte hört talas om Kuba-svensken, Mekti Zali, flera gånger gripen som misstänkt för terrorism? Ja, som svenskar kan utlänningar klassas så fort de satt sin fot på svensk mark. Nyanlända svenskar kan det heta i våra massmedia. Många av dem får snart svenska medborgarskap. Det går ju lätt. Vederbörande behöver inte ens kunna svenska. Påfallande många av dem förlorar snart sina svenska pass och får inom ett par veckor ut ett nytt. Ur Siltidningen Ny i Sverige 1994. Hela 24 000 svenska pass försvann på olika sätt det senaste året. De flesta anmäldes försvunna eller stulna i Sverige. Det är enkelt att anmäla ett försvunnit pass. direkt räcker med en polisanmälan- Och man kan få ett nytt pass på några timmar. Slutcitat. Ett rekord 1996 var att en person inom loppet av sex månader lyckades få ut tolv nya pass. Erik Fager uppgav på sin blogg 2007 att det rörde sig om så mycket som 250 000 svenska pass anmälda för komna eller stulna. En kvarts miljon. ...och myndigheterna bryr sig inte ens om att spärra dessa förkomna eller stulna pass. Denna extrema slapphet går alltså hand i hand med ett folkförakt och en nedvärdering av det svenska. Mona Sahlin har vi just hört. Låt oss lyssna på vad några andra av våra politiska företrädare har att säga om saken. Fredrik Reinfeldt, vi besöker Södertälje 2006. Ur-svenskt är bara barbariet resten av utvecklingen har kommit utifrån. Mård Olofsson 2007. Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån. Redan 1998 skrev Magnus Caravelli detta om Centerpartiet. kamikaze centen Centern förklarade Sverige inte tillhör svenskarna. I annonser får vi läsa att det förhållandet att Neil Armstrong- var första man att beträda månen inte betyder att månen tillhör USA, analogt, skulle det som har gått och harvat i Sverige i flera tusen år inte ha mer rätt till landet än nyanlända utlänningar? Skulle någon tala väl om svensk kultur kan vederbörande hamna i blåsväder, som rikskriminalchefen Therese Mattsson i en intervju. Vi har en kultur som bygger på gemensamma värderingar om att ta hand om sin nästa, värna om det svaga och respektera allas integritet. Migrationen innebär att vi får influenser från andra kulturer med andra värdegrunder. Detta resulterade i en J.K.-anmälan och en avhyvling i Svenska Dagbladet från kolumnisten Ylku Holago. Det svenska står nu under beskjutning, på många sätt. Genom invandringen har vi svenskar inte längre någon gemensam historia, konstaterade en regeringsproposition 1997. För övrigt är vår historia ett mörkt kapitel som framhölls av en programserie i TV4 hösten 2009, slaveri och en massa otäckheter. Det pläderas även för att svenska språket inte längre behövs. Mod Olofsson tycker att språkkunskaper i Sverige kan vara bra men det behöver inte vara kunskaper i just svenska. Marian Radetski går längre och vill uttryckligen avskaffa svenskan som huvudspråk i Sverige. I DN 2007 skrev han Hur stort är egentligen det svenska språkets egenvärde? Behövs svenskarna överhuvudtaget? Skulle inte fördelarna överväga massivt om engelska gjordes till Sveriges huvudspråk? DO, diskrimineringsombudsmannen, bedriver också en verksamhet som utgår ifrån att svenska traditioner kanske kan kränka muslimer och därför bör överges. Exempelvis ifrågasätt som skolavslutningar längre kan ske i kyrkor. Det förläggs istället i gymnastiksalar. Den blomstertid nu kommer togs in i den svenska salmboken år 1695. Lång. Ambulanspersonal har flera gånger blivit angripna under sin yrkesutövning. Utvecklingen har lett till att ambulanspersonalen ska utrustas med skottsäker skyddsväst. Hotade är även brandmän. Där är det aktuellt med skyddsglasögon och specialglas på brandbilarna. Trafikinspektörer lever också farligt. Det finns uppkörare som inte accepterar att bli kuggade. En tidningsnyhet år 2003. Alla körkortsprov är tills vidare stoppade i Landskrona. Orsaken är att en 23-årig man som missade uppkörningen slog trafikinspektören blodig. Vägverkets generaldirektör uttalade sig. En möjlighet att komma till rätta med problemet är att resultatet meddelas när fler människor finns på plats. Vi funderar också på larmknappar i bilarna. En designer hade flera väninnor som hade blivit våldtagna, så hon fick en idé. Hon designade en särskild trosa som ska vara svår att forcera. Ur en tidningsnotis 2009. Efter lån och bot måste personalen på Östra kyrkogården arbeta i par med personlarm. Vi rekommenderar ingen att gå hit ensam på helgerna, säger kyrkogårdschefen. I Stockholm hade offran för gatorvåld redan i början av 1990-talet blivit så många att sjukvårdspersonal talade om en ny folksjukdom. Om man gav ett säkerhetstips, svara inte obstinat på tilltal. I Malmöregionen där svenska ungdomar ofta rånas och misshandlas av gäng, har råden från polisen varit mer långtgående. Håll barnen inomhus så blir det ej skadade. Ur Göteborgsposten 2003 Tre elever på hovårskolan rånades på sina mopeder av maskerade ynglingar på fredagsmorgonen. Det är femte rånet sedan torsdagen. Eleverna uppmanas nu att Lämna mopederna hemma Även pengar ska tydligen lämnas hemma så att säga På grund av rånrisken vill man nu komma bort från kontanthanteringen Fortsatt kontantstopp på bussarna Lövde rubrik hösten 2009 Det gäller Malmö och orsaken var det många rånen mot bussförare I ett norskt tv-reportage från en svensk förort, som det heter, uttalade sig en ung svensk Man undviker att gå ut på kvällen, försöker uträtta sina ärenden medan det är ljust Utegångsförbud brukar ju annars förknippas med diktaturer Margareta Bardsterns utredning räknar med mångfald Utredningen har strävat efter att vända på perspektivet, att utgå från att också majoritetsbefolkningen behöver ändra sitt handlande och inte bara eller ens främst att olika etniska minoriteter ska anpassa sig. Integrationen ska alltså vara ömsesidig. I ett tv-program gick sedan invandringsminister Leif Blomberg steget längre. Det är framförallt svenskarna som behöver integreras i den nya Sverige. Och det är väl vad som nu sker. Senaste nytt är att syrianerna i Södertälje vill döpa om staden gator. Det skulle kanske kunna bli något i stil med detta fotomontage från fria tider. På webben. Detta följdes upp med vitboken i tryckt version, om än bara som ett sammandrag Vilket gav idén att även framställa ett tabloidblad för att dels informera om vitboken Dels opinionsbilda inför valet 2010 En första version fick denna framsida och omfattade fyra sidor På detta inkom en del konstruktiv och värdefull kritik en punkt gällde att inte trycka ihop materialet utan ha mer luft, större rubriker och fler bilder. Framförallt gällde kritiken att materialet skulle ta sin utgångspunkt i frågor som läsarna kunde ställa sig. Ett nytt original för en tabloid blev klart i mitten av juni, omfattande åtta sidor. Frågor som då ställdes svar. Vem är demokrat? Var Per-Avind Hansson extremist? Ja. Är alla flyktingar flyktingar? Ja. Behöver Sverige arbetskraftsinvandring? Ja. Är invandringen lönsam? Ja. Vad kostar invandringen? Vad orsakar invandrare arbetslöshet? Hur hög är brottsligheten bland olika etniska grupper? Har brottsligheten ökat? Måste den öka för att utgöra ett problem? Ger massmedia sanningen? ...om förövare av brott. Ja. Är invandringen till Sverige omfattande? Ja. Är Bengt Westerberg en god människa? Eller försenar han att fortsättningsvis kallas Bengt Springnotan Westerberg? Ja. Är ensamkommande flyktingbarn, barn? Finns det svenskar? Vad är främlingsfientlighet? Vad är rättvisa? Varför har Sverige fått bostadsbristen tillbaka? Bör skatterna höjas? Skattetrycket i Sverige är nästan dubbelt så högt som i Schweiz. Vad får svenska skattebetalare för detta som de sveitsiska inte får? Hur långt räcker ett ensamkommande flyktingbarn mätt i ägg per pensionär? Ja. Bör det göras politik av samhällsproblem? Finns det ett mönster bakom dråpet på den 78-åriga kvinnan i Landskrona? Ja. Vad är det journalistiska uppdraget? Hur skiljer sig bränder förr i tiden från bränder idag? På vilka olika sätt kan man proteströsta? Hur kan man beställa Bitbokssammandraget Så långt innehållet i bitbokstabloiden Nästa fråga blir Hur får den upptryckt och distribuerad över Sverige Före valet Förutsättningarna är följande I juni 2010 finns 12 000 kronor att disponera För en tryckning Det räcker till en upplaga på 10 000 exemplar det vill säga att varje exemplar kostar mer än en krona. Hade vi istället 45 000 kronor att disponera, då skulle vi kunna trycka en upplaga på 100 000 exemplar. Det vill säga att varje exemplar skulle kosta mindre än 50 öre. Det är alltså önskvärt att trycka tabloiden i så stora upplagor som möjligt. Samtidigt är det att tryckningen sker ganska snart, helst redan under juli månad. En slutsats av detta är att det gäller att så snart som möjligt få in så mycket pengar som möjligt i fonden för vitbokstabliden. Det kan en var bidraga med genom att sätta in en summa på postgyrå 30 6 Men det räcker inte med att trycka upp ett stort antal tidningar. Det kommer också att krävas ett antal personer som delar ut dessa tidningsexemplar. Vad betyder det? Jo, att i förväg, innan tryckningen sker, ett antal personer åtagit sig att medverka i detta arbete. Ställer du upp? Anmäl dig då via e-post till denna adress. Finansieringen och den lokala distributionen är alltså två nöter att knäcka, Och detta inom en ganska kort tidsrymd. En tredje utmaning blir att klara grodistributionen av tidningspuntarna- till olika delar av landet, logistiken. Av praktiska skäl kanske tvingas lämna avsidesbeläggna och mindre orter därigen. Och här koncentrerar oss på de stora tätortsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Denna film ska handla om det sammandrag av vitboken på 184 sidor som trycks upp i juni 2010. Först något om hur boken kan beställas och vad den kostar. Beställningen sker genom att sätta in rätt summa på post i 30-6. Enstaka exemplar kostar 60 kronor. Då tillkommer portot. Som för ekonomibrev över 250 gram ligger på 33 kronor. Att betala blir då 93 kronor. Beställningar av flera exemplar kan både portåt och priset per exemplar påverkas. Då boken väger 300 gram, klarar sig tre exemplar under postens viktgräns på 1 kilo. portåt blir då 56 kronor. Vid beställningar av nio exemplar blir priset 50 kronor per bok och portot hamnar på 150 kronor. Vid beställningar av 20 exemplar har vi redan böcker paketerade som det kom från tryckeriet. Därför ges där ytterligare en rabatt. Varje bok kostar då 40 kronor och portot hamnar på 225 kronor. Över till bokens innehåll. I slutet av boken finns en förteckning över bitbokens fullständiga innehåll, kapitel, avsnitt och rubrikerna under varje avsnitt. Totalt blir det 17 kapitel, nära 140 avsnitt och cirka 600 avsnitts rubriker. Med asterisker har där markerats del delar av innehållet som finns med i vitbokssammandraget. Det utgör ju bara en del. Vitboken i sin helhet skulle kräva kanske 700 sidor, inte 180. Varje avsnitt i vitboken inleds med en sammanfattning kring det väsentliga i avsnittet. Jordens befolkning ökar med nära 100 miljoner människor per år. Det problemet kan inte lösas genom att urlandsbefolkningar flyttar till västländer. Men det finns en slående likhet i hur politiskt korrekt av idag resonerar och hur deras motsvarigheter i Tyskland på 1940-talet resonerade. Under regeringen Bildt-Westerberg i början av 90-talet nådde invandringen till Sverige en topp. Denna har sedan tangerats fyra år i rad under regeringen Reinfeldt med 76 000 putt varje år. Av invandringen genom asylinstitutionen har bara en mindre del haft asylskäl. Ser vi till den totala invandringen så har anhöriginvandringen dominerat. Och en allt större andel har kommit från Mellanöstern och Afrika. I inte mindre än åtta tillfällen har det kommit så kallade engångsbeslut eller tidsamnestier. Måluppfyllelsen för asylinstitutionen i Sverige har varit låg. Det har i liten utsträckning varit fråga om verkliga flyktingar som fått stanna. De så kallade ensamkommande flyktingbarnen har varit vare sig ensamkommande barn eller flyktingar. Och det kostar så att säga skjortan. Det förses i princip med personliga assistenter. Jämfört med andra nordiska länder intar Sverige en tät position. Avsvenskningen tar sig uttryck i demografi och svenskfria områden- i nedvärderingen av svensk kultur och i en ny typ av svenskar. Demografin återspeglas här. Andelen utrikesfödda befolkningen i Sverige har kylgjefaldigtats på drygt ett sekel. Antalet afrikaner har mer än fördubblats varje decennium sedan 60-talet. I till exempel södertälje har andelen med utländsk bakgrund ökat kraftigt de senaste åren och utgör snart en majoritet. I det mångkulturella samhället blir verkliga svenskar diskriminerade och förvandlade till den andra klassens medborgare. Och återigen kan en parallell till nazityskland noteras. Då plockades judar bort från befattningar för att skapa rätt proportionalitet. I Sverige idag är det svenskar som behandlas på det sättet. Och Salin vill inte bara höja skatterna. Hon anser också att vi måste arbeta längre. 35 aktiva år räcker inte. På ett sätt har hon ju rätt. Mångkultur kostar miljarder och återmiljarder. De måste några betala. Invandrare har gjorts till ett skattefrängelse. Vid jämförelser mellan till exempel svenskars garantipension och invandrares äldreförsörjningsstöd visar det sig att efter skatt och hyra betalda, invandrarna får ut mer. Opposition ska jagas och kriminaliseras Hade någon diktator på 60-talet formulerat sig så Då skulle han från Olof Palme kunnat få höra något om diktaturens kreatur Nu var det Palmes egen lärjunge Pierre Choury Som 1997 fällde ett motsvarande uttalande Chourys uttalande följde snart upp med en hetsartikel från Mona Salim med flera ...om att krossa meningsmotståndare. Och de stora dagstidningarna... ...lämnade sina bidrag i kampanjen ...mot varje form av opposition. Resultatet... led inte vänta på sig. I salen blev 17 17-årige Daniel Bredström... ...lynchmördad i december år 2000. Trendsättare i detta sammanhang var Bengt Westerberg... ...som 1991 reste sig ur soffan... ...och togade ut ur tv-studion när meningsmåståndare kom in, i detta fall Jan vaktmeister och Bert Karlsson. I det klimat av politisk korrekthet som skapats kan det bli nästan till åtalbart att framföra vissa faktauppgifter. Det kan ju upplevas som obehagligt, någon kan känna sig kränkt. Kränkande kan också vara användning av vissa ord. Människor ska lära sig att ängsligt vakta sin tunga. Likheterna med klassiska östdiktaturer blir slående när skolor kommenderar ut elever i politiska manifestationer. Det man utger sig för att manifestera mot främlingsfämtlighet kan genom sin luddighet användas mot varje invandringskritik. Lärare är förvisso en ledande grupp beträffande politisk korrekthet tillsammans med journalister och politiker. I detta sjuka klimat blir det med ett uttalande från Sveriges kulturminister med anledning av att tidskriften Nationell idag fick pressstöd. Mångfald innebär att bara en typ av åsikter ska släppas fram. Den som tycker annorlunda, det vill säga har en annan agenda, blir till ett hot. Mångfald förutsätter enfald. De flesta vill ju gälla för att vara goda demokrater- men det finns objektiva kriterier som vi här kan gå efter. Vem anser att yttrandefrihet ska omfatta även meningsmotståndare? Vem är redo för en dialog och vem är det inte? Vem belägger sina påståenden och vem undviker tillmälen? Vem anser att medborgarna ska få tillgång till en allsidig information? Vem anser att folkviljan ska respekteras? Vem förmår att ta intryck av nya fakta och argument? Vem gör det inte? Denna film kommer att följas upp med ytterligare en film kring vitbokssammandraget. Ett mystiskt smöken i tiden, stiger fram Det är den ökända hästen från Trojan Modernisera din femte min tanke var att nu fortsätta med genomgången av västparoller och ställa dem åt dagens verklighet för att se hur det har gått Det får dock anstå till efter nästa kaffepaus Här måste jag sticka emellan med en genomgång som blir både aktuell och viktig det gäller uttalanden av statsminister Reinfeldt i riksdagen under veckan. Moderatledaren förnekade där att vi svenskar existerar. Det här ger en extra allvarlig relief åt det socialdemokratiska valnedelaget. Kan man inte vinna val med såna motståndare? När ska man då lycka att med det? Det är ju öppet mot. Så här lett moderatledaren i riksdagen. Att på det sättet hävda att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera. Jag tror att det är ett grundläggande tankesätt vi får lyssna till här från Sverigedemokraterna som bygger på ett vi och dem tänkande. Och eh, det finns stora risker om man accepterar och tar upp det eh, allt för fort jag med den definitionen därför att eh, vad är i så fall svenskt? Det går inte att definiera svenskhet, alltså finns inte vi svenskar. Och skulle vi ändå få för oss att vi finns så kan det få farliga konsekvenser. Allt enligt den person som idag innehar statsministerposten i vårt land. Kan en hållning i sak bli mer orimlig och mer extrem? När den tidiga arbetarrörelsen kämpade för allmänna lika rösträtt i Sverige så var det en helt självklar förutsättning att vi svenskar existerade. Det var svenska medborgare som skulle komma i åtnjutande av denna rösträtt. Finns det heller inte tyskar och ryssar, kineser och amerikaner? Nej, det skulle nog inte Reinfeldt vilja hävda. Hans resonemang gäller bara det folk, för vi kan själv bli statsminister. Riksdagsdiskussionen gällde lagen om hets mot folkgrupp. Låt oss lyssna vidare på Reinfeldt. Skyddet mot en enskilde gäller ju alltid. Mm. Det är inte så att brott är tillåtet. Man får inte hota loss, Man får inte eh, uttala kränkande mot någon. Det behövs ingen hetslagstiftning till stöd för detta. Det är samma skydd för var och en. Är det fler än jag som här tycker sig kunna uppfatta en självmotsägelse? Först försäkrar statsministern att vi redan har en strafflagstiftning som egentligen räcker för att bibera brott. Sedan så försvarar han denna särlagstiftning för så kallade särskilt skyddsvärda grupper. Vad då, grupper? Vad är detta om inte ett uttryck för ett vi och domtänkande från lagstiftarnas sida? Och varför är vissa grupper mer skyddsvärda än andra? Är det för att dessa andra är så särskilt våldsbenägna? Och vilka är i så fall dessa andra om inte just vi svenskar? Som ju enligt statsministern inte existerar. Hur är det för östen med Reinfeldts egna historiekunskaper? För Alvin Hansson... Socialdemokratin och samtliga riksdagspartier i Sverige var uttalade antinazister under hela den 12 perioden av Hitlervälde i Tyskland. Ja, det så har vi också lärt av vår egen historia. Det får man förstå efter det nazistiska vansinnet under 40-talet. Att man var tvungen att ge någon sorts svar. Har ni förstått någonting av detta? Hur ska ni försöka undanröja för framtiden att detta återvänder? Och att då lägga en lagstiftning som grundar sig i att vissa skyddsvärda grupper också kan vara viktiga att definiera tror jag var en ganska naturlig utgångspunkt, Och det förblir så än i vår dag. Reinfeldt tillhör det politiskt korrekta som mer än gärna talar om alla människors lika värde. Men med lagar som dessa så gör sig vissa människor till så att säga mer lika en andra. Applåder. Lagen om Hetsom Folkgrupp gällde först antisemitism men har sen kommit att utvidgas till att gälla hela den stora gruppen invandrare. Redan då skiljer man alltså på vi och dem. Logiken i det Reinfeldtska resonemanget talar ju för att avskaffa både lagen om Hetsom Folkgrupp och andra lagar som särbehandlar vissa grupper i vårt samhälle Skulle vi dessutom drista oss att se till den svenska verkligheten idag och det mönster som finns beträffande våldsbrottslighet så ska vi finna att det är betydligt vanligare att invandrare utsätter svenskar för våld än det omvända Skulle några grupper vara i behov av särskilt skydd så är det alltså svenskar Sverige mörkas kring sådan statistik, men i Norge finns det en tillgång. Beträffande utomhusvåldtäkter i Oslo under de senaste tre åren så har det visat sig att samtliga förövare hade utom-europeisk bakgrund. Och de flesta offer var norska kvinnor. Det är överfallsvåldtäkter de sista tre åren jeg har nu sig et klart bilde af hvem som gjennomfører denne type voldtekter. Gjerningspersonene er relativt unge mænd, eh, som kommer fra andre land. De er ofte asylsykbesøkere. Eh, vi ser at flere af dem har et syn som tilser at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinder. Har det någon tillfällen vår etniska normen har begått slika överfallsåldtäkter? Nej, vi har ingen slika tillfällen. Från 1990-talet finns dessa uppgifter från Bro beträffande våldtäkter i Sverige. Personer från Mellanöstern och Nordafrika var alltså kraftigt överrepresenterade. Tio år senare gjorde Bro ytterligare en undersökning med motsvarande uppgifter. Men de hålls hemliga för den svenska allmänheten. Reinfeldt igen. Annars blir det lätt att man står där i förorten och tror att det är någon sorts vigäng mot omgänget som är enhetligt och som bygger på någon etnisk grund. Ja, när man står där i förorten och bränner skolor och bilar kastar sten på polis, brannkor, ambulans. Vittnar inte det om att det finns en form av biodumtänkande? När man väljer ut sina offer att råna, misshandla och våldta sker detta helt slumpmässigt. Av någon anledning så är det just så kallade svennar och svennehorror som man då lyckas spricka in. Och lär kunna ha attityden att vi alla som bor här är svenskar så att säga och sen kommer vi från lite olika bakgrunder och har en väldigt öppen och tillåtande syn på det sättet. En öppen syn är tycker jag helt självklar invandrare ska ges möjligheter att komma in i det svenska samhället men när Reinfeldt talar om en tillåtande syn vad är det som ska tillåtas? Grundvalen måste naturligtvis vara en gemensam värdegrund innefattande en ambition att klara sin egen försörjning på ett heltidigt sätt att inte förakta kvinnor eller svenskar att inte skada andra människor Att vara redo att axla ett menansvar för Sveriges framtid. Att överhuvudtaget vilja bli goda medborgare i samhället. Applåder. När Rangfeldt förnekar svenskheten. Är det då bara en praktisk fråga att det är svårt med gränsdragningar och definitioner? Nej, naturligtvis inte. Rangfeldt vill överhuvudtaget inte veta av någon svenskhet. Han föraktar det svenska. Vi sitter och söker Ronna i Södertälje- efter att man där hade beskjutit polishuset, fällde Reinfeldt sitt famösa uttalande Ursvenskt är bara barbariet Reinfeldt har också gjort mycket tydliga uttalanden mot nationell sammanhållning nationalismen är det gift som mer än något annat har förgiftat den här kontinenten ju mindre av nationalismen desto mer framgångsrik kommer mänskligheten att bli. I linje med denna negativa hållning så har Reinfeldt agerat som politiker. Reinfeldt medverkade nyligen till ändringar i den svenska grundlagen som på flera sätt urvattnar det svenska medborgarskapet. Samma rättigheter ska i stort sett tillkomma en var som har satt sin fot på svensk mark. Det blir då konsekvent att Reinfeld dessförinnan villigt hade undertecknat Lissabonfördraget över huvudet på svenska folket. Sin hållning till demokratiska principer har Reinfeldt också med eftertryck manifesterat i förhållande till krivöverfall på demokrater Vid publicistklubbens eftervågsdebatt så kritiserade han Sverigedemokraterna för att för mycket tycka synd om sig själva. Och att vara lätt kränkta. Sin ovilja eller oförmåga till empati har Reinfeldt tidigare manifesterat som författare till skriften Det sovande folket. En skrift som nu nogsamt har stoppats undan. Det finns dock en snutt om detta på Youtube. Låt oss lyssna på den då 28-årige Reinfeldt. Du har ju skrivit att det sovande folket. Som bland annat då handlar om att folk har blivit för, för slappade inför det välfärdssamhälle som vi har och för mycket beroende av bidrag, förväntar sig för mycket bidrag. Välfärdsstaten är omöjlig som konstruktion därför att det blir, du får en stor andel av befolkningen, alltså en majoritet som är för sin försörjning och överlevnad är beroende av statliga bidrag och kommunala bidrag. Vi tror inte på bidrag i framtiden, tror inte på politikerna. Det sovande folket, det kan ju låta nedvärderande, men jag tycker att ingen ska undgå att berätta kritik. Det kan ju finnas saklig grund att hävda att svenska folket är passiviserat. Men frågan är, var det det som var problemet för Fredrik Reinfeldt? Antag att det svenska folket skulle bli mer politiskt engagerat och fritänkande, lite modigare och aktivare. Hur skulle det då gå med det mångkulturella projekt? ...som Reinfeldt i så många sammanhang har hyllat. Nej, hans tal om ett sovande folk... är nog snarare uttryck för ett allmänt folkförakt. Man måste själv ta sig kragen, man måste arbeta... ...man måste ha en inställning att inte söka bidrag... ...att inte förutsätta att någon annan ska göra det åt den. Ja, vem kan inte instämma detta... ...om vikten av att undvika bidragsberoende? Men hur ärligt var Reinfeldts uttalande? Det visar sig nu att som statsminister så har Samme Reinfeldt administrerat en helt rekordartad omsorgsinvandring från Mellanöstern och Nordafrika. Det blir som all erfarenhet har visat då verkligen fråga om både bidragsberoende och bidragsfusk om helt enorma kostnader på det svenska samhället. Applåder. Välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion. –förklarade den unge Reinfeldt. Och omöjlig blir den förvisso genom denna enorma bidragsinvandring. Vad är målet med Moderater regeringens politik om inte just att undergräva välfärdsstaten och skrota den sociala tryggheten? Och för den delen även vår fysiska trygghet. Där har vi också nu facit av den förda politiken. Till detta kommer nedmonteringen av landets infrastruktur. Omorganiseringar, och utförsäljningar, privatiseringar och så kallad konkurrensutsättning har nu fått konsekvenser som en var kan konstatera. Elpriserna går än en gång i höjden till helt orimliga nivåer. Järnvägstrafiken är inte längre att räkna med. Vår största isbrytare, Oden, sänds ner till sydpolen lagom inför den svenska vintern. Även sjukvården har drabbats. Besparingarna där gör att man måste ha tur för att få rätt hjälp vid behov. Den centrala byråkratin däremot har tillåtits att svälla för att sluka miljoner och miljarder av skattemedel. Och den allmänna verkligheten är avskaffad. Däremot finns svenska trupper i Afghanistan på andra sidan jorden. Har Sverige någonsin under sin moderna historia haft en sämre stadsledning? Det är alltså ett gyllene tillfälle nu för en verklig politisk opposition. Det står ju ingen i målet.